Lídias, lídias, lídias, lídias, lídias, lídias. ¡Hasta la Ya magapà. Jam praso fosca amduias. que la justícia magapà. Ya hi, ai, ai mereta em farà paga m'bi bi bi bi bi bi bi Ai adéu Clavenc Moranets. I adéu Estrella da via. Hier deu clau del dia. I Clavell muranet. Ja deu, ja deu. Haleu gent d'aquí de sita. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba No programació només es fa en directe totes totes les tardes gaudes d'una programació feta a la teva mida. magazins humor, cinema, espectacles i música a l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio directe Perdió el corazón Y ahora mi voz Es la que me anda Y ahora respira, Mira hacia que da camino por andar Borra tus huellas Toma las rindas Solo es cuestión de caminar Caminando por la vida Cantaré por el camino De las penas y alegrías Me encontré con el destino El me dijo Ya me ha mejor lo mismo es tirar hacia adelante y no perder cada ser rumbo Caminando por la vida de que lo importante es saber lo que uno tiene es saber lo que uno vale que no es cierto que cuentan tanto tienes tanto vales que no importa cuánto gastos más grandes se levantarse y ahora respirar mira hacia el cielo te ha por andar volar tus pies como arena solo los donde camina caminando por la vida a cantar el camino pero las penas ya le hacen concreto con el destino y me dijo, Perder jamás el rumbo. Y ahora por ti, y ahora por mí, y ahora porque venga lo que tenga que venir, y ahora que la suerte está conmigo, que he decidido mi camino, que te debo olvidar todo lo que importa ser feliz. Caminando por la vida, cantaré por el camino, y contra el meu destinos i me dicó que de no perdre quan el rumbo caminando por Porbona, tota onada, 24 anys de Radio Unka. radio del barri.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 Mira que si poguéssim ser llestos Alegres No Dolsos Rics Càustics Irònics Rassons Alegants Ràstics Ai, voldríem ser tot això i més, però <laughs> Rassons Cada dissabte de set de vuit a la tarda A l'Ona de Sant Montjuï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 Si t'agrada la música i vols descobrir nous horitzons, sons atmosfèrics, ritmes elèctrics i melodies increïbles, aquest és el teu programa, programa. Transistor, Tran el programa de música trans presentat per Isaac Esclix els dimecres de 10 a 11 de la nit. Ona de Sants Montjuïc, 94.6 FM. F -M. F -M. Ni d'esquerres, ni de dretes. Som la ràdio independent del barri, ona de Sant Montjuïc el 94.6. Es directa des de 1985.butja invitacions escoltar Fo de Santí. al nostre mitjà per comunicar-nos amb el món exterior. Per donar-nos a conèixer i per generar pensament crític. Els les membres de Radio Caliu tenem la motivació de potenciar la diversitat i la diferència. I de compartir experiències. I de donar veu a aquells aquelles que no entenen. Radio Caliu és una ràdio única i diferent. Per a persones úniques i diferents. Doncs, comencem una nova etapa del de, de Ràdio Caliu. Bravio Caliu. I, bueno, avui tenim un programa bastant Bastant apaïdit <laughs> i facilitat de coses. Sí. I bueno. res, esperem que us agradi molt. Sí. I que sepiveu que ens podeu trucar veure, que no els veig bé. Al 93 43 431 8408. Exacte. I que ens podeu seguir pel 94.6 de la FM. Mm -hmm i que podeu contactar amb nosaltres també a través del Bona Twitter, del Twitter. que ara no ens sabem no l'adreça a... a... eh, grup Caliu que crec, això això, no? sí, sí. crec que és aquesta i unes anys també sí, unes a la que web. és el 94.6 de l'FM i estem esperant les vostres trucades és el mateix sí, això, sí. Això. impacients esperem a veure doncs sí i ara que també comença, diguéssim, el bon temps Clar, sí, sí. Portem unes quantes coses de sí. de bon temps D'aquesta de, època d'estiu i de, sí, sí. de diversions i tot això De propostes, no? Em podeu gaudir, sí Viatges portarem, i també portarem, doncs Enforcem una mica serios amb les notícies de discapacitat, sí <ríe> <ríe> Que també està bé Que també està bé per començar I res Perdem que us agradi i que disfrouteu amb nosaltres fins a les 7. Si sí. i qualsevol pregunta, i qualsevol suggeriment, ja segur que ens podeu trucar. M'altres a recordar 93 431 84 08. Això mateix. Perdona, I don res, doncs Doncs comencem. Donarem ara càrrega amb les, amb amb les, amb les notícies, aventures de notícies que abordem avui. Vale. Sí, sí. Doncs, aviam. Uh, la sala B que t'acull fins al dia 3 de juny, l'obra de teatre Nix to Simona, que ens explica la vida d'una quotidiana d'una xeba amb discapacitat. L'espectacle és minimalista, però amb un gran amb una gran càrrega emocional. Què us sembla? Vos sí, està bé? També sí, que sí. és una sí, manera sí, de, està bé. Tot és fant. Trobo que a la sala B que tens. Fins al 3 de juny és una manera també de conscienciar la gent Clar, de, sí, sí, sí, sí, sí. de l'entorn que a moltes vegades és invisible sí. la que la gent la ciutat, sàpiga i és com ens de... en sentim mm. ah, sí. bueno, i a veure què us sembla aquesta el dia, 38, el dia 30 i 31 de maig es fa una fira mm. per a persones amb discapacitat amb un Montjuïc per ajudar a trobar feina està molt bé això, no veies, això. El 30 i 31 de maig a Montllueque eh? i si voleu saber més podeu consultar la seva web que és les típiques www.feriadescapacitat.com Mira aquesta dona servia, està, està molt bé. bé. Si per que això us interessa sí. i, I res, doncs... Mira, però us que també, això també ens anem despertant, eh? Sí, Perquè sí. Perquè ara ja sí. comencem a posar ja... Ah, sí. Però, o... més coses, fires, fires. però també està algun algun telèfon o No, la la web, eh, ferescapacitat.com. De ja hi és trobable informació, horaris i preus d'entrada, suposo. Ja, digues, un caient totes les bases de Sí, ja hi Internet últimament, és és internet últimament ha estat Bé, i ara, aviam, com ho vaieu això? Eh, aquesta també estaria bé que la comentéssim Nosaltres Bé, discapacitats indignats El passat 20 de maig va tenir lloc A Barcelona una manifestació Que tot l'equip de radio Caligua ens toca Ens afecta molt de prop Organitzada pel Dincat i amb el lema Si ens retalleu ens abandoneu L'art de, de triomf Va fer-se petit L'acte uh -huh. va donar constància de' la i al malestar I és que les retallades podrien afectar I deixar sense feina més de 2.500 descapacitats i podrien tancar molts centres de treball en acte, ara parlem Francesc en aquest acte hi van assistir membres del DINCAT el conseller de l'enestat social i família Josep Lluís Clarias i també responsables d'UGT i l'alcalde Xavi Trias i ara passem a parlar-ne sí. sí. vale, vale. uh, i ens ho expliqueu de sí, sí, prop sí. com acte simbòlic de la manifestació es van derricar un mur que simbolitzava les barreres que es troben les persones de més capacitat. Sí, el... Francesc, tu que hi eres, oh, sí. i tu David, sí, no també? Sí, però eren moltes gent, nens de tot Catalunya. Eh? Sí? Sí, I, no i, de... i què es va fer? Que, perquè jo he llegit això sí, que... Però, la... però tu, vosaltres que hi éreu, que... Sí. Com us vau sentir, com... Mm, a oh, era, era, era, això sí que no, sí no t'ho has tornat i no uss de veure d'etiqueta sense que hi havia molta gent. Ah, hi havia molta gent. I, i què deia la gent? A a la gent estava contenta, estava no. Això ja, sí que no. Que sí, però a part Si sí, ha de, de volvi, al, al David, mm. Doncs també havien ehm total havien 15.000 enscapersones mm -hmm. i uh, havien unes piquetes uh, com unes escapagatines de uh, que, mm, que diuen uh, el, el, el, el ah, això sí que no, sí, sí que no. Sí, no això sí, no, sí. i I, aquí... sí. i també jo vaig a, a Uh, colorar, però me vaig comprar una, una, doncs una, doncs una, doncs una samarreta uh -huh. i, a veure, uh, i això uh, a mi es que m'a, es que posa, es que m'afecta doncs del Clar, treball sí, sí. Sí, és que sí, em sembla que això ens afecta a tots. tots. Jo vaig que Més o menys et afecta a tots. Jo I, vaig an... sí. I això eren de 56%. Mm -hmm. Això I que dieu, aix i, aix i, aix dels i, llocs que tenim, les, de les retallades que causen, sí, sí. que jo vaig sentir que les ha meditat eh, amb, amb la teva d'ajudes retallarà mesa un 50% de les ciutats als quals catalans. I vosaltres que dieu que estem molt menys, cosa, o sigui, molt menys, els d'aquí que no passa els de, de Vosaltres que dieu que estem abandonats? Home, ni sé. Que veig. Com puc dir van xilbar, a calçar? No arriben 20 ta, 20 silva cada zona. Ah, i sobretot havien bastant de bastant del selvato, sí sí molts, i havien partits que polítics, també, i, I Mossos, també. I quines més cares conegudes hi havia? La Montse Collart, la, la, mm -hmm. la Mónica, Mónica, Green, Mónica Green, i la Mone, Mone i la Mone? Mone. També va venir el, el Roseta, em sembla? Qui? El del Barça, la presidenta del Barça va venir? No, vinta la És que sé que estava amb el Dincat, que també se el recolzava el Dincat. Sí, vinta la Mónica de Ribas. Són disputos d'ell amb gent del Dincat. I també estava la Mónica de Ribas, la Mónica de i també estava la exdirectora del TV3. Sí, sí, la Mónica de Ribas, és la, aquesta, és la que de Ribas. Sí, sí, sí. cosa va parlar, la cosa va parlar eh. Ah, sí, encara va fer molt bé, cridant, però molt bé. L'allun? Hem de veure llun. Bueno, però... Està un miqueta nul, però... No, però però eh, el temps estava però... a, punt ploure, però... tot... a punt de ploure i tot. No. Prova... Vosaltres, vosaltres creieu que... que ens faran cas? Home, no. No. No. no. Per què no? Perquè fan el que volen. Bueno, sí, a part d'això. Uh, jo, a, a veure... veure doncs jo, està de clar la veritat i tot, jo tinc por. Per què tens por? Perquè jo tinc por per perdre, per perdre la, pues, la feina mm -hmm. i eh, també és del sou. Mm. No, però jo en també. aquests moments em sembla que por... És que no tot aquest, a veure, no la aquesta gent. por ens afecta, ens afecta a tots, tot, eh? la, aquesta por sí, la té tothom. S'entén, però aquesta pobl la... sí. por... També estic sentint les, les notícies sense que parla tele... No, però la... les, no... Per les notícies a vegades tampoc... Ja, però havien... Però també t'he dic que sobre... Havien 13.000 botigues tancades amb tota de amb tot el, el, el món i tot, però eh, dic, ostres això, 13.000 botigues tancades menys una Hola. de la botiga de la de, de la de la i i això segurament eh, això de de les retallades sobre nosaltres i tot, això em pot afectar de les persones normals i amb persones amb problemes. No, no, no, aquí, aquí normal i no normal, no, perquè si vas a rascar, estic convençuda que tu, Maria, on treballes i hauré gent que no deu tenir... Cap cosa, entre, cap cosa entre cometes Menos La gent en si cap cosa, que... cap cosa entre cometes i que està pitxo que nosaltres Que hi ha molts tòpics, això I és, que està, molt, que està que molt, de... molt malament la la gent... Jo m'he trobat, eh? Pot estar molt normal, I però... m'hi trobo cada dia La meva empresa que, que jo Tothom no... té ah, problemes ah, i té, sí. sí. té dificultats ah, Si jo m'hem dient, no m'afecta la feina aquesta aquella. Clar, és que ens afecta a ja. tothom claro. no, som, sí, no som sols, eh? No som sols, Jo penso que, no com no. dir el país, eh? Això el el Rajoy es passa eh Rajoy bueno tots, passa sí, amb tots a... Igual, que, igual que el Artur també tancant, no havíem però... el sobre l'Artur Mas i tot que va a Madrid si sí. doncs no, però, no ens... això no és que no pot ens parlar que... sobre això es que jo penso que ens estem enviant una mica del tema es que Estàvem sí. parlant de la retallada De la retallada però... I les capacitats ja ens l'hem anat sí. a l'Artur Mas sí, no, Exacte no. Sí. Això O, no. o teniem una mica i, no. i, que, po, i... Es que jo també volia comentar una cosa que també ah, era una notícia que eh? no, no tot és dolent, ah, <laughs> bé, perquè... Bien, perquè bien. Molt bé Maria He pogut ací ja, sí, una cosa que està molt bé sí. Que si voleu sí. us, la, us la comento sí. Sabeu-lo que és Manuela bueno, Onze, no? Sí, sí, sí, sí doncs, eh, Diuen que va venir fa temps Fa un ple d'atmosis va venir un tal Michel Bernier Que és un comissari europeu de Mercat Interior i Serveis Financers Que s'ha analitzat avui M'apresenta la eh, Onze doncs Per conèixer el programa d'ocupació de la gent amb discapacitat Que aplica la Fundació 11, eh? uh -huh. Que diu que Només és única a Europa vale? I, I en aquest senyor aquesta política de tot això pues, li ha interessat especialment no? perquè eh, diguéssim que al primer lloc eh, l'OMC eh, el que és eh, tots els seus manifestos tot això doncs, ho genera per fer feina per eh, portar feina a la gent amb discapacitat no? que, uh -huh. o la gent, ce o la gent uh -huh. cega o que té alguna mena de discapacitat mental uh -huh. o física sí, sí. No? i altres llocs sí. dels arts i d'altra banda també, doncs aquesta la 11 està promouent d'acords amb les organitzacions uh -huh. i empreses privades perquè contactin amb les persones amb discapacitat. Molt bé. A les quals bueno. formen perquè puguin sí, treballar sí. En, aquest, en aquests entorns. Pues... I en una dècada, que això ja és una feina molt la reconeguda i tot, s'han donat eh, 100.000 exclusives per donar feina a la gent amb discapacitat Ostres. perquè tinguin treball, pues això del no? ja eh? treball i han creat més de 30.000 llocs de treball en els últims 10 anys a la seva, a la seva, a la seva aportació econòmica i a les fonts estructurals de la Unió Europea sí. molt bé. i en aquest sentit doncs, els de la ONCE ja han aquest senyor la importància de la llei de l'economia espanyola uh -huh. sí. de, la, eh, de la llei espanyola d'economia social aprovada l'any passat i pionera al món i que podria servir segons l'organització d'inspiració per a una legislació europea i aquesta norma configura un marge jurídic que reconeix empreses del tercer sector eh, socials sí. com a interlocutor amb les institucions públiques i entre aquestes entitats hi ha els centres d'especials de, de d'ocupació de treball i empreses uh -huh. també d'incessió laboral i també el comissari doncs, ha reconegut que aquest és un projecte que, que és molt interessant i el val emportar a terme uh -huh. perquè que es faci fronteres que no es quedi en un projecte perquè estigui perquè l'UNCE pugui portar la seva fórmula per contractar diguíssima tota Europa al marge d'Europa fer aquesta fórmula per anar ampliant doncs les capacitats de posar gent gent de fora oi? gent d'Alemanya o França per introduir gent a treballar clar si, no tot és dolent ja està eh, veureu comentar això doncs posem una mica de música per a l'agrada sí. tarda ara sí, sí. sí. sí. sí. doncs, ah, tornem <laughs> <fixi> there was a time when I was so broken hearted love wasn't much Of a friend of mine The tables are done Cause me and them ways are parted That kind of Was the killing time Y ahora el Salva nos de las estrenas del cinema, ¿no? Sí Entonces, cuando vulguis, Salva A ver, ¿qué sí. esperes nos portaba hoy? El tema de hoy es del cine, de una película que hemos visto, La Pila y yo, que uh -huh. es de eh, SAF Sí, SAF Sa Sí ¿Cómo se escribe? S-A-F en inglés Ah, SAFE Sí Vale eh, Que se trata... Se trata de, de una niña uh -huh. pequeña que, que tiene una mente prodigiosa. Vale. Y desde ahí pues tienen que rescatarlo que la niña descifra unos códigos. ¿Y por, ¿Y por qué tenemos que ir a ver esta película, Salva? Porque es de, de acción y aparte de acción es suspense. Uh -huh. Y tiene algo de intriga que se, se lanza entre que las mafias y unos policías corruptos ...pues... ...que quieren... Eh, ...que quieren conseguir un código... ...¿y ese código para qué sirve? Pues, ...ese código sirve... ...que hay dos, dos cajas... Y, ...y entonces de ahí... ...pues... tiene que descubrir el botín que hay... ...¿pero la película se entiende es un poco liosa? ...hay un momento un poco liosa... ...pero hay un poco aspecto humano... ...que la niña viene a Estados Unidos... ...por parte de la familia y que la claro, llegan a Estados Unidos, pues se entera que la mafia china pues mató a la madre. Uh -huh. Y se entera pues la chica que le cuida. lo que es como como una niña que tiene dotes. Sí, porque no tiene poderes, un dotada dot. o algo así. Sí, una cosa así. Que para informática o... Sí. Alguna cosa así. ¿Y qué le dirías a la gente para convencerla de que fuera al cine a ver esta película? ¿Qué le diría? ¿Qué, qué le diría? Pues que... Que fuera a verla... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un... Porque hay personas así que tienen un don y no no se le ve. ¿Y la peli te absorbe? Eh, ¿Te la ¿Te crees? Te pones en la piel de...? Sí. la crees o dices, va, stop, sí, esto, es un rollo, como, esto es un rollo y...? Como ves tantas películas que dice va, esto es un, un rollo, ¿no? Que todo es todo fantasía. ¿Pero, ¿Pero es rollo o no es rollo? No, no es rollo porque ves que es una persona que tiene un don natural. Pilar, no per al·lusiones, és un rotllo o no és un rotllo? No, a mi, aviam, a mi la pel·lícula em va agradar en si. mm -hmm. Què és el que més et Què es pugui explicar? A mi quan volen agafar la nena. Com persegueixen amb ella la nena, a tots dos. I aquesta nena, eh, quin metod fa servir per segrestar-la? Què fan? La segueixen? De quina manera es pot explicar? Sí, la sí. segueixen. La segueixen amb, la segueixen amb ella. Y cuando él le va la ayuda Y ella no va la ayuda Ella no va la ella, ayuda Ella niega la ayuda Pero es el chico este que le ayuda Todo viene porque estaba metido en unas peleas Y se ve que murió un chico Entonces al ayudar a la niña Pues cuando viene todo Ahí viene por la familia ¿Y también ¿Y dónde, dónde pasa esto? En, en Cuando está en Estados Unidos En es, no, no, es, Norteamérica sí. Vale Y, claro y con y, lo cuenta descubre que, que le engañaron y entonces engañarse engañarla por pues, la familia que le mataron y, y al enterarse que, que la mafia le quiere porque descubr uh -huh. el los códigos pues entonces quiere que le ayuden entonces cuando se da cuenta es como una feliz eh, ingeniosa sí. y misteriosa un poquito sí. es un poco Suspenso. la trama no rompecabezas sí Sí. Un poquito eh, complicada de, No, bien. es como complicada no la, es más que que intriga, que empieces que una ir cosa y para seguir los sí. eh, la coges sí. Bien. Sí. que es. Siguen... Sí. Que, que ves un, un algo y a la media que lo ves te queda como intriga, como que Hay investiga. que ir siguiendo pistas. Sí. Un poquito de Sherlock Holmes, vaya. No estoy de Lo que te pueda contar, ¿eh? Acaba bien. Sí. Acaba mal ¿sí? no, Acaba bien la película Acaba ¿sí? bien No eh? hay sorpresas Si después de todo el patiment De todo acaba bien Sí no vale. hayan, Muy chulo eh? ¿No hay sorpresas vale. así que no te esperabas? ¿Algunas mm. sorpresas así que diguis Ostras No sabía que pasaría eso ¿Algunas paradas no hay Que no día? se rompa la magia no, no, pero <ríe> no, no, no. Pistas, pistas, pistas Pistas Que os daré una que Una, ¿eh? Una. Solo, solo digo una Que training entre, el entre ellos acaban siendo amigos. Muy bien. Entre ah, oh, bueno, en pista. Desde ahí ya no más allá es no, no, no, ya esto es intriga. Ya el... O sea, que no es tan fácil de predecir como nosotros pensábamos. Sé que al principio no eran amigos, bueno, va bueno, <risa> a <risa> igual, igual. O sea, que todo va de ahí. Todo todo bien. Bueno. Pues mira, pues sí, sí. Una bueno. recomendación que sí. Vale la pena. Sí. sí, yo pensaba que no, pero luego viendo ahí, viendo la película pues me... me gustó por eso. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y me convencio por eso. Pues bueno, mm. no sé, ¿voleu ofrecer alguna cosa? Es opinión, ¿eh? ¿Ahora? Sí, sí, sí. ¿Tu, Pilar? ¿Eh? No, a mí me va... ¿Puedes ofrecer alguna cosa que no he citat al Salvo? A mí me va agradar molt, y que al final acaben siendo amics i semana amb una ciutat dels Estats Units que es diu Seattle i que li buscarà ahir que coneix un col·legi per... Si es pot explicar eh? Si, sí, que coneix un col·legi... No expliques el final eh? Millor que no... no, no el final no eh? No! No n'estapeu! No. No. No expliques el final del Titanic? Vale, però al final... No n'estapeu enigmes perquè si no... No, no... Per si anar no, a l'audiència eh? Que no n'aniran no, no, no a veure... Ja si en tenim poca, imagina't tu... Aviam... No, la que, ens, que, ens algú, que ens truqui algú, per favor Per recomanar-vos alguna estrena de cinema M'ajudeu? 93 471 84 08, 08. 08. Doncs bueno, truqueu-nos pues, Si plau, mira. ja mirarem I de alguna de... pel·li que volguéssiu Toc saquear-vos <ríe> amb alguna cosa Les Sí que una... sigui un aplaudiment ja. <ríe> I també alguna pel·lícula que volguéssiu anar a veure? Encara no ho heu vist? Quina és No entenc bé Ah Bé, bueno, doncs eh, Això Ho deixem per un altre dia Aparquem sí. el tema I, sí. i anem, als, als euros, als euros. anem als euros A euros A los euros A los euros A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 Terrell Lion mezcla como nadie la amistad, la busca la buena cerveza partidas de dardos, transmisiones deportivas, actuaciones en directo ¡Está! consulta nuestra web trenlionbcn.es nos encontrarás en la calle barista RU70 entre Comtes de Belloc y Guitar Tres dobles de baixes de Sants.com. Si vols cancelsallada no cal que surtis del barri Vine a la Canladeria a Esival. A la Canladeria estival hi tenim de tot: botifarres, salittxes, pits, cuixes i tot del que el por se'n pugui estreure.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 Alegres, nobles, dolços, rics, càustics, idònics, rassons, al·legants, ràstics. Ai, voldríem ser tot això i més, però... Rassons, cada dissabte de set a vuit de la tarda a l'Ona de Sant Montjuïc. la ràdio. T'agradaria fer el teu propi programa? Sí, doncs sí, doncs. Sí, doncs. Ah, un correu electrònic a ona arroba onadesans.com Ona arroba onadesans.com en horari de tarda al 93 no pregunta pel departament de programació. Adiós, és molt fàcil. dinem i col·loboram amb Nona de Sants Montjuïc. Oh. Doncs, què, Maria? Doncs... marxem de viatge, no? Fem la maleta i ens en anem a oh. podríem anar a Sant Sebastián, Home. o a Múrcia? <ríe> es que a... sí, és que eh? aquests tens a que aquest amb aquest soc capaç on voleu anar primer? A San Sebastián mismo. Sí, <laughs> vale, <laughs> San Sebastián. Doncs, Albert, quan vulguis. Jo dalt, per què has triat San Sebastián? Perquè vaig anar del 13 al 18 de maig amb uh -huh. uns companys de feina i d'altres centres del TEP, també. I el que més em va agradar de San Sebastián va ser el Peine del Viento. Per què? Perquè és una escultura d'un gran actor que ara no... Ai, un gran escultor, que ara no recordo quin nom té, però bueno. I em va agradar molt, perquè és una forma molt xuli. ¿Y qué tal bueno. los vascos? Muy bien. ¿Vas a comer bien o malamente? No, me voy a comer bastante bien. Mucho pescado. Que... Bueno. ¿Qué es el que más te ha Un poble que hace Uzumaya, que hay unas minas de sal muy chulas, uh -huh. sobre el mar, o sobre todo, en el Vale. Vale. Ok. I doncs... Doncs... I doncs què? El menjar d'allà, què? Mol, Quin... Molt bé, molt peix i I, i bastant menjar, de tot tipus. Molt bé, molt bé. Un dia vam fer tapeo i molt bé. I què és el que menys t'ha agradat? M'ha agradat tot, a mi m'ha agradat No tot. hi ha res que diguis, ai, jo no torno aquí per això? No. I allà també, també hi ha, també hi ha eh, pobles abancants, també no hi L'escoltor que estem buscant es sí. diu Eduardo Chelleda Gràcies ah, no, <laughs> Pues ara ho tornarem a dir, no passa res Gràcies Ai, digo, Martí I, Doncs, molt bé I doncs, també, algun paper que hagis nat Aquests que tinguin en can, que siguin macos Així, sí, a Zumaia, que he dit A Harmonia Armo, Que és una de uh -huh. poble, sí. a Patito A Ollarzún I a Zarauz, que vaig estar... Vaig veure... Com es això, vaig veure el castell de l'Arguinyano El restaurant de l'Arguinyano Sí, el restaurant ah. hotel de l'Arguinyano I vam fer una foto amb un cuiner seu, Perquè ell estava, no sé on, per aquí Molt bé. O sigui que veu entrar al restaurant de l'Arguinyano No, vam estar fora a ens fora. van ensenyar fora I tenim una foto de l'Arguinyano I bé. el seu usallet El seu pit roig sí, això. Que... Ah, vale <coughs> Molt bé sí, Doncs... I, el... I què? us banyar a la platja? El temps? Què? no, a la platja no ens vam banyar ens vam mullar els peus a Zumaia ah. perquè ja té molt de soda que, que et calma els peus quan estàs cansat te pones uh -huh. l'aigua i te calmes uh -huh. i descanses. quina sort <laughs> molt bé, molt bé sí. doncs doncs, eh, doncs... Anem, clar, a anem a veure a Pilar a, a, a Múrcia quines aspiracions sí. té la Pilar per veure aquest any de Múrcia amb el Caliu, no? sí doncs pues mira, anem del 4 al 10 amb el grup Caliu, d'agost, sí, anem amb tren, uh -huh. vale, i en principi de visitar museus, les ruïnes romàniques, que més, el... jo no me'n recordo. A tu què, què és el que t'agradaria visitar? A mi, de tot les... El que diguis, no, me'n vull anar a la Múrcia sense haver visitat això Bueno, o, el teatro romano m'agradia I també diuen que també val la pena molt la catedral de Santa Maria de Múrcia també... I de menjar, clar, i de menjar ja... o oh, us quedareu fent reixi no, Ui, allà, allà, allà el, de menjar i les i les, i les i les tapes les tapes mursianes típiques allà Molt bé Sí, però bueno, ja sí que, o sigui que no, gana, no? No. Ah, un dia sí que hi d'excursió a Cartagena. Uh -huh. és, a Cartagena és és famós pel seu teatre, pel seu cir romà. Ah, molt bé. Un altre dia anirem a Sant San Javier a una d'excursió a visitar la Manga del Mar Menor. I un altre dia fem una d'excursió Amuna provi Amuna provència que es diu Àguilas. Mm -hmm. I, I, I, I també eh, i, eh, alguna i també us he preguntat mai a d'origen que bé que tenen de de Múrsia? No, jo no. No? no. jo tampoc. Tu Maria? Jo, sí, bueno, que jo també vaig, jo, jo, tamé, jo també sabia que va ser una colònia que va ser romànica, mm -hmm. que es deia eh, com, bueno, eh, bueno primer, va ser, primer després de ser fundat per als romans va ser fundat després per, a, per als Emirats Àrabs i que, que es deia Mursilla amb, amb el nom àrapa així que tenia no? i dic si, si que també en el, en el, temps, en el, en el tema d'una història d'aquest lloc pues, també van anar evolucionant en Murtilla que era el nom romànic i després va ser Múrcia molt bé i que, bueno, a l'hotel on estem allotjats, es diu Hotel Hispano, uh -huh. i si busqueu a la pàgina web, us sortirà. I bueno, i espero que tots que vagin, que vagin amb mi ho, ho, ho passin molt bé. I heu mirat si farà molta calor, no? O... No. no. No? Home, això ho hauríeu suposo, de mirar. Suposo que ja... Ha... Això hauríeu de mirar per Su saber que us heu de posar la maleta. Suposjou sí. que ja fa de ser la primera setmana d'agost fa de molta calor. Home, allà es... normalment sempre fa calor. Eh? Es... tu vas passar calor a Sant Sebastià? Uh, una mica. Ben, dic Moreno, una mica moreno, una mica de calor he passat. Sant la Sebastià, és un lloc que té una calor bastant, mm. ay, té bastant fred. No, no sí, és diuna mica, eh? sí. Perquè plou molt allà plou molt sí, però casualment els dies que jo vaig anar millor, vaig millor. A agafar el paraigües per a nada perquè no va ploure i quan estava de temperatura? vint i 25... pico sí, vintisí vintiset de ben acceptable ara que, diu, ara que diu ell això jo un any amb el calor vaig anar a Sevilla 2007 eh, me'n recordaré la primera setmana d'agost no es podia anar no, feia una calor esperem a Mursi em sembla que que passava un calor Andalusia té això. Sí, an sí. sí. Andalusia és molt caludosa. Tenen o dies que són molt blanques, però també la calor és molt xafogosa. Xafogosa, xafogosa. I també acabes amb unes cames superimplades i acabes cansat. Sí. I que estàs buscant allà endavant i tal. Ah, com una fa molta calor, tens que de molt de líquid, sí, sí. o tens que esperar que siguin, lo que sé, les 7 o les 8 de la tarda per poder sortir o després de sopar. No, podreu refrescar. Sí. Segur que us banyareu, perquè allà ah, sí, convida sí, sí. a banyar-se. Allà sí. Mm? Allà vale. convida-se. Vale, doncs... Vale. doncs, doncs Gràcies. Doncs... Aquí ja està el nostre repàs i doncs... anirem sortint més coses que... Sí, Bé, sí, ja... Ha... Que no, anirem explicant els diferents viatges. Sí, sí, tenim molts. Doncs, a mi em faria molta il·lusió recomanar-vos un lloc de Barcelona que per mi és una petita joia és un restaurant que es diu Mercè i Vins que està situat al carrer Amargós número 1 que és un local molt petit molt petit, molt petit, petit, però que sí, sí. és molt acollidor i que s'hi poden menjar entrepans o de forquilla i ganivet o entrepans calents i jo recomanaria el de formatge abric amb jom mm, que bo. i per això si sí, hi heu d'encarregar taula abans perquè doncs... el lloc és molt petit i s'ha d'encarregar taula abans perquè està molt ple i per si voleu anar podeu trucar al 93 302 26 056 i si hi aneu eh, el postre estrella de la casa és el iogurt amb colís el iogurt natural amb col·lis de maduixa està molt bo i la veritat és que són molt simpàtics són molt simpàtiques les noies que ho porten, ho porten una mare i una filla i la veritat és que jo procuro anar-hi cada dimecres si puc cada dimecres hi vaig i ja per acabar també m'agradaria fer-vos una altra recomanació que ara després parlarem a veure de quines músiques no us podeu treure del cap perquè jo Últimament estic molt... no sé els vaig descobrir un dia en un concert i estic molt enganxada eh, als amics de les arts i la meva cançó preferida és eh, el matrimonial no el matrimoni fin i no sé és un grup que és molt proper són... La, jo només he anat una vegada en un concert però són molt simpàtics són... no sé són, són molt agradables són una altra, són una altra cosa som molt propers. Sí. I teniu alguna música o algun grup que no us pugueu treure del cap? A mi m'agrada el grup, però és una miqueta ja... Musical? No és d'ara. Bueno, el... però... No sé si coneixeu els decors. Sí, a mi és tana. música certa. Sí, a mi sona. Sí, que m'encanta, és sí. un grup que m'agrada bueno, molt. Bueno, però cadascú... I, I tu, Albert. I també, ja m'agrada. A mi m'agraden tots ara mateix. Que algun no. que diguis sai, aquest m'agrada molt. A mi que m'atrau no. és... La música celta, també. I a tu, Pilar? Home, a mi m'agrada... Algun grup que digui, sai, a mi m'agrada aquest. Sopa de cabra, no cantant malament, m'agrada. Sí. Els cançons m'agrada. Jo també, el rock català, també m'agrada molt. Bueno, va ser com haver-hi l'album dels 90, no, que van sortir m'agrada com canten i canten bé. Estàvem a sortir Sau i tots aquests que també tinc molt record de la meva enfància Sau, m'encantava, Els Pets Sofa de Cabra M'omplia molt, a la meva època va ser un descobriment, aquesta música en català No mm -hmm. acostumats a tenir-los a tenir-los així no, tan... no, però ja et dic, o sigui molt, normalment els grups catalans acostumen a ser bastant propers sí. però aquests potser per la novetat o no sé no sé mm, o sigui, s'entreguen si, si S'acaben els concerts, s'acaben els concerts i deixen que s'acostin a dir-s'hi coses, que trobo que això està molt bé. Vale. Sí, no sé. Home, tothom té... Clar, o sigui que està com proper, perquè clar, si acabes a veure l'escenari i després diuen, bueno, fins aquí, ja s'ha acabat i ja no t'escolta ni res, doncs home. O sigui, és ho una mica trist. I tant, sé que a, mi, a mi també m'agrada molt. És o sigui, una mica fred. A mi m'agraden els grups, també m'agrada molt pupurris. De diversos grups. També m'agrada molt. I soc una miqueta de... de quan em passen la raó pues, escuto, escuto qualsevol cosa perquè m'agrada molt, també. Uh -huh. Doncs és curiós, eh, Maria? Sí, sí. És curiós, eh, Maria? Tens uh -huh. alguna cosa curiosa per explicar-nos? Bueno, en tinc unes quantes Que són molt insòlites Jo diria que són molt insòlites De curiositats eh, N'hi ha moltes N'hi ha moltíssimes Perquè és que és una cosa que La més La que creguis que, que, que és més interessant A veure Més que interessant Jo crec que és més de... O curiosa, curiosa Hi ha una que és molt bona que a mi, a mi Aquesta, que és, aquesta Una que, és, que passa a Israel Una d'israelí s'està uh, divorciant uh -huh. de la seva dona perquè no ella va adoptar a 550 gats domèstics per què? Això ho va fer perquè l'havia agafat carinyo i sí, però... havia anat amb una família dels gats domèstics uh -huh. I, i diu que l'home, que no sé qui és no s'havia identificat, doncs es va queixar que a casa seva com que tenia tants gats doncs eren estupes perquè, perquè sempre estaven cada dia estaven a la cuina guastaven estaven no, eh, a la, o sigui, que estaven eslavats, no podia entrar. I també el ja sempre se'n presentaven menjar i clau, al al home, doncs no va, va dir que que encara l'última teva que que no aguantava més, no? I doncs, això. I a passat això, doncs, clar, li va dir que triava si, que la semanaria Maria Maria, Maria. Ah. Tenim una bona notícia. Tenim una trucada. Hola. Hola. Bai, ama. Hola. Bona tarda. Ben. No sassign. Hola. Hola. Un nostre tècnic. Bona tarda. No sé ni nada. No sentim res, Hola? eh? No. Vé, mar així no, mare, ni nos pense ara que ens inventem. No, Hola. no, estan aquí, però. Estenem una trucada, però. Ara s'ha parat la trucada. Falsa alarma. Bueno, fos pues com anava dient. Doncs Maria. Home. Fos <laughs> com pues anava dient eh a baixar els gats que, que va ser que, ja, ell va dir a la seva dona si sí, sí, el volia amb o el volia els gats. I a la seva dona es va quedar els gats. <coughs> molt bé. Molt bé. Molt bé. <coughs> és una cosa molt curiosa no? És que sí notícies molt... Curioses. Molt rares no? Que passen, passen. No, però és curiós. sí I bueno, doncs... Qui ens volia el Francesc? Ah! Tornem a tenir la trucada sembla. Ah. Hola, bona tarda. Bona tarda. Amb qui parlo? Ni més ni menys forçada. Digam? Amb què parlem, si us plau? Sí, sóc de us estic escoltant, vaig bueno, si havol informació vostra amb algun blog uh -huh. i us volia felicitar pel programa i Vaya, volia també. Ja era la primera. Okay. Què? <laughs> digues i Sí, no, no et sento massa bé ara. No, nosaltres doncs... tampoc, sentim una miqueta a, a distància, però bueno. Bueno, doncs res, felicitar-vos pel programa, felicitar tota la gent que feu el programa i, i a més a més doncs, agrair tota aquesta informació i tota aquesta eh, doncs, eh, quantitat de, de, de temes dels que tracteu aquí en el programa perquè evidentment a molta gent no només li fa falta informació sinó que a més a més li fa falta que se li transmeti d'una manera clara i d'una manera divertida com ho feu vosaltres. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies. Ens animes molt. Sí, ens animes a, a, seguir, endavant. Sí, a seguir endavant. Sí, perquè hi ha dies, la veritat que hi ha dies, hi ha dies que, que, sí, que està molt, molt baix d'ànims. Sí, perquè per no... Què? Home, no, perquè ja està prou restringit el nostre àmbit i a vegades també tenim tendència a restringir-lo més. Sí, però no, si, clar, suposo que però jo suposo que teniu, pel... teniu audiència, teniu ja que us escolta, no?, que això és l'important. Sí, però si hi hagués més gent com tu que truca, És que potser dies... estaríem més contents. Hi ha dies que tenim eh, massa participació i ens agradaria llarons. Hi ha dies doncs... que en tenim massa poca, per això que... que comentessin. Encara quan... que ens diguessin, ho feteu fatal, Clar, que ens ho sí, comentin. Sí, sí. Aquí bueno. estem d'acord, Maria, si sí, ni que ens diguessin, home, ens agradeu, però podríem millorar això. Sí, ja. bueno, però però... Això és, és, és l'encant que té la ràdio que la ràdio normalment és un mitjà que encara que sembli que no hi hagi ningú no té res a veure, és possible que hi hagi molta gent el que passa és que la intimitat que dona la ràdio a eh, l'oient normalment li agrada molt no? Vull dir, i, i moltes vegades doncs, encara que no hi participi sí que segueix el programa i sí que escolta cada dia no? Vull dir, això és, no té res a veure una cosa amb l'altra jo ho dic perquè jo he treballat molts anys a la ràdio i m'he trobat en moltes situacions aquestes Doncs ens faràs un favor si ens fas difusió. Difusió, sí. A veure si no es va conèixent, també. I participen. Doncs molt bé, cap problema. Molt bé, doncs Doncs endavant, eh? Gràcies. Adéu. Doncs, bé. Doncs mira, una trucada. Clar, mira. En el dia, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. I, doncs, a veure, aquesta... Mira, doncs... Així també ens motiva, ens ah, més sí, i... Sí, és que això ens omple, sí. A continuar i anar sí, sí. innovant, dia a dia. I el Francesc, que ens porta? Jo, em porto, jo porto una, una massilla aquesta a Capellades. Ahà, uh -huh. i què hi a Capell... Què s'ha de veure a Capellades? La massilla de paper. Per què s'ha de m'adebre a la massilla de paper? Perquè no sé què existia. Ah, i, I què és? Ens dic molí de paper, existent, existent del principi del segle XVIII. Mhm. Uh -huh. Grebi al cap Grebi al Cadabail de la Costa dels Molins. I què s'hi fa? En aquest eh, pa -pa -paper, uh -huh. i, dir, pa paper I així cato i catalines de fil de fil. Vale. No sé doncs, doncs mira, podem preguntar si et sembla francès què has dit que s'hi feia eh, paper papè i catalines de fil. Vale, doncs. Hi ha algú? s'atreveix o sap que són les cartolines de fil sí. Sí. i m'ajudeu doncs ho podeu explicar el 93 431 431 eh, 8408 Això, si algú sap que són les cartolines de fil que ens ho digui i aquest bolí a part d'això qui fa fa més coses és sí, sí, sí. sí. el, el segle 18 uh -huh. i al més el principi del segle 19. els darrers ens faran propietaris, Però a llarg d'aquest segle, el molí... A, a llarg d'aquest segle, el molí... Menja, Francesc, menja. Passa per diversos propietaris. Fins que a 18 passa a mans de, de la família Bonner. Uh -huh. I està obert aquest molí actualment? Sí, sí. I es pot visitar? Sí. Sí que, sí que pot visitar, sí. Sí que pot visitar, sí. Ah. -huh. I és... I? I, i, I més o menys, bueno, a part d'això, aquest molí que es pugui visitar... I què es pot visitar en aquest poble? Per als voltants. Clar. Jo et vaig visitar el molí. I després del molí què si faig? Me'n No. Veure la ah. el ah. ah maca, i el poble. Molt bé. El poble. Molt bé. Doncs i també hi ha la passiva web del Moldi doncs, bueno, això ja ens doncs, ampliant a, clar, sí, sí, sí. sí. i a, a el pròxim dia del programa, i ens ho aniràs ampliant i val, val, que sí. anem fent-ho més coses al Moldi sí. sí. sí. si i doncs, bé ara que... doncs, Juís, què ens expliques? què ens expliques, Juís? bueno uh, molt bé. La ràdio en directe. Sí, senyor. Vinga, Lluís. Endavant. Es que... vale, aquí... Bueno. Per micro. Sí. Eh. Digues, digues, Lluís. Jo... Pues yo... A veure... Jo els dimecges per la tarda, uh -huh. eh, quan no tinc ràdio, vaig a, a, a, a una discoteca que es diu L'Ostegàs, sí? que és per sent discapacitada. Uh -huh. Allà vaig-ho al Allà... mar. Ah, Lluís, Lluís, em, em sembla que tenim una trucada, em sembla. Tenim una, la segona de la tarda. Sí. Hola? Hola, bona tarda. Estàveu preguntant que si coneixíem el Museu de Capellades i què era el paper. Doncs pues el Museu de Capellades és un lloc on fan paper artesanal, uh -huh. on, on podeu anar a veure'l. I sí? es fa amb, amb paper de fet i llavors se li posen fil, si vols, i llavors queden unes fulles superjules. Si voleu, ja ho sabeu, al museu hi podeu anar i allà podeu fer una visita i us ensenyaran a veure com es fa el paper artesanel. I per casualitat no sabries què és el fil, com ho has dit això? Ah, d'allà, home. Són fils de tope que posen dins de les fulles. Em dir que són les cartolines de fil, que és que estem intrigats? Són, són paper artesanel on uh -huh. pel mig es posen fils abans de confeccionar la fulla. Molt bé. Cosi... Quan doncs... tens la fulla tens el paper cardenal amb els fills pel mig. D'acord, doncs has, ens has solucionat un un un dubte que teníem. Molt bé, doncs sí. vinga, doncs serveu-nos. gràcies Segueu. i Segueu. que canvis d'anabel cap de setmana. Vinga, adeu. Adéu. Doncs, endavant Lluís, que és que ens emocionem amb les trucades. Sí. digues, digues. <laughs> Jo, els diumetges, per la tarda, uh -huh. quan no tinc ràdio, sí? vaig a una discoteca que estiu l'hostegat. I per què hi vas, Joés? Per, per passar la tarda. I què fas a l'aquella discoteca? Doncs vaio, prenc alguna I quin ball és el que t'agrada més? Home... Ah, o, o quina cançó t'agrada més de ballar? Tot tipus de ball i cançons uh, també... M'agrada el guaca-guaca. Molt bé. Però t'agrada la cançó t'agrada la, que la que cantant? La, la cançó. Ah? T'agrada el ritme aquest, el ritme així si calent. Ah. El ritme guaca-guaca t'agrada. Molt bé, Lluís. Sí. Molt bé. Ostres. Eh, hi ha una xòcia que esteu a Lorenzo, sí. que una vegada me va cantar. Molt bé. I vano eta me, també, hanu també varia gent, no? També coincidiu uns quants i xarreu també, no? És sí, sí. la tarda. I la costuma de i... dirgent al caligua. Això. Sí. I... Eh, la, la Laura Teixidor, la Marta Moles, la la la Rua de xiro, la mas de molas, la de puc lupin, de cada la bona quilue, i molts més Molt bé. Doncs, Mol interessant. Doncs mira. Cap a la tarda sempre va donar una micaeta amb una companyia. Clar, sí, sí, amb companyia doncs... i bona música. Sí. Sí. Doncs, doncs eh, no sé. Hauríem de Hauríem de façar cap al... ah, però abans David ens fa al mm, Bueno, jo eh, acabo de portar un, una cosa, és un un intercanvi de casa i en què consisteix l'intercanvi de casa? és si vols canviar amb un deixar un intercanvi de casa és si vols viure un altre país de Japó o Xina pots dir de doncs, doncs, doncs voleu fer un, un canvi de casa uh -huh. I durant quant de temps es, es pot fer aquest intercanvi? Uh, durant pot... les vacances? Durant tot l'any? Sí, o? sobren de les vacances Durant un mes o durant dos mesos o... I s'ha de pagar per, anar, o sigui, per fer l'intercanvi o com funciona? Sí I hi ha alguna web així... Per saber com funciona home? Sí. I se la pots dir si la tens? Sí, de la, de la web és el interva.com Molt bé. I aquests canvis, què deu... eh, serien? Eh, és pagant o tu a la casa i te'n vas, te vas a viure a casa teva? Això mateix. És això? Sí. Molt bé. Uh, vale. Doncs... Inter interessant. Interessant propostes. Sí, sí. I ara, doncs Igual Doncs ara, ja per anar acabant El, el programa Doncs volíem fer un... Doncs ara, que haverà L'Albert que ens explica sí. Que està molt atent al programa <laughs> Una informació Adulta hora. m'hora uh -huh. <laughs> Pintures Jotum ens pintarà el caliu Que estem molt agraïts ah -huh. Molt bé Primera Prima <plaudiments> sí, notícia, no? Molt bé Què és el que sí. més t'ha agradat del programa Albert? No vol dir tot eh Ja ho sé El del viatge a Zarau que he fet jo a de Múrcia De tot una miqueta I el que menys t'ha agradat I les trucades bastant el que menys t'ha agradat El que menys no, no tinc res que menys Hem trucat moltes coses també el programa Sí, sí, sí. Hem trucat moltes coses Sí, sí, sí. sí i si sí, si sí, nien tingues tractar-te bastant estàm moguda, eh, bastant, bastant moguda, eh? bastant, bastant, bastant diguésim, Sí, sí. Amb Entonces, cibres, vale. doncs fins la propera. A, ens trobem la, la propera. I al la... proper. I ens, dia. Sí. <ríe> no doncs, ja ens ens veiem. Doncs, fins aviat. Ens escoltem. Adeu.